Aznap megtapasztaltam, milyen őrületes élmény egy forgatás. Igaz, csak kicsiben, de ez a kicsi is olyan hatalmas volt számomra, mint gyereknek a karácsony. Vagy Sivataki Vándornak egy pohár víz, vagy csoró divatőrődnek egy práda utalvány. Minden csak viszonyítás kérdése, és az én viszonydatomban egy reklámspot, egy filmtréler, hollywoodi forgatása akkor a jelentőséggel bírt. Mintha ha beengedtek volna mondjuk Gordon Ramsay konyhájába, hogy végignézzem, hogyan készíti a mislán csillagos ételeit. Sajnos Gordon Ramsay még nem is hallott rólam. Nem túlzok, mert hajnali hatkor felöltözve izgultam az ágyamon és vártam, mikor adja meg a jelet Emily az indulásra. Közben kinyitottam a laptopomat, hát ha Mendi válaszolt a kérdésemre. Tegnap este, amikor végignéztem az üzeneteimet, egyetlen jelentősebb levelet találtam, mégpedig Drága Jó francia főnökömtől, aki arról érteklődött, sikerül-e már Emily bizalmába férköznöm. Válaszoltam, hogy jól haladok, és már munkát is adtam Mendinek, de még nem kaptam választ. Nos, reggel már várt is Amanda Main levele, ami nem okozott túl nagy meglepetést. Annyit tudott meg, hogy Emily valóban szegény családból származik, az apja gyári munkás, na az anyja felszolgálónő, de a lány hamar elhagyta a szüleit, 18 évesen már meghallgatásokra járt, aztán kapott valami kisebb szerepet egy névtelen társulatnál, majd később sikerült egy filmbe is beevickélnie. 2008-ban kapta az első jelentősebb filmszerepet, addig a pontig annyira kispályás volt, hogy még az imdb is sem nagyon említi. Néhány évig Londonban játszott, aztán leszerződtették egy Hollywoodi produkcióhoz, ami olyan jól sikerült, hogy Emily szette a sátorfáját és ki is költözött. Ennyi. Tulajdonképpen Mandy csupán megerősítette a gyanumat, újat nem nagyon mondott. Pedig volt egy olyan érzésem, amikor a kidróból jöttünk előző nap haza, hogy magáról beszélt, amikor a nagy Hollywoodi álmot kergető nőcskékről mesélt, akik pornóval, prostitúcióval vagy pincérkedéssel tartják fenn magukat. A hazaúton végig meg voltam győződve róla, hogy van valami köze ezekhez a szakmákhoz, olyan érzékletesen beszélt róluk. Ő elemben ezek szerint egyenesen egy filmstúdióba gyalogolt be, nem kellett ezeket a lépcsőfokokat megjárnia. Fél nyolckor hallottam, hogy egy kocsi érkezett a ház elé, majd ajtócsapódás következett. Aztán a bejárati ajtón kopogás nélkül bejött valaki, én pedig előre rohantam, nehogy illetéktelen behatoló legyen. Egy alacsony, kövérkés, középkorú, napszemüveges, kise izzadó pasas állt az előtérben, épp a homlokát törölgette. Ez a rohadt meleg morogta, amikor elővágtattam a szobámból. Á, kiáltott fel, Emily készen van? Nem tudom, – Ön a menedzsere? – igazoltattam a férfit. – Még nem találkoztunk. Emily Londoni barátnője vagyok, Caroline Brook. – Harry! – hallatszott a lépcső felől. És már nem volt ideje a fickónak bemutatkozni, mert a sztárkissé lepusztult állapotban megjelent. Meglepet, hogy nem foglalkozott különösebben az arcával, teljesen smink nélkül libbent le a lépcsőn. A sötét karikák a szeme alatt azt jelezték, nem volt túl pihentető az éjszakája. A haját azonban csinos konyba fésülte, és bőszáró, levendula színű nadrágja és sötétkék feszes trikója a szokásos eleganciáját tükrözte. Harry, ő Caroline, a barátnőm, mindenhová velem jön, közölte. Arra nem vette a fáradtságot, hogy nekem is bemutassa a férfit. Persze magamtól is rájöttem, hogy Herrinek hívják, és ő a munkaadó menedzsere. A kocsi előállt, hölgyem, mutatott széles mozdulattal az ajtó felé a kicsi, aztán egy zavart pillanat után helyesbített. Hölgyeim, az udvaron egy fekete sportkocsi várt bennünket. Az a fajta, amit a férfiak sok esetben kompenzációként birtokolnak. vagy a testméretük, vagy egyéb hiányosságai kompenzálására. Az autó gyönyörű volt, csak azt nem tudtam, én hol fogok ülni, ugyanis a hátsó ülésen legfeljebb egy gyerek fértelt keresztben. Én pedig nem az alacsony típusú nők közé tartozom. Ha tudom, hogy vendéget is hozol, a mercivel jövök. Adta tudtamra, hogy egyrészt nem számított rám, másrészt van egy mercije is. Valahogy behajtogatom magam, dünnyögtem. Héz, bármit megtettem volna, hogy ott lehessek a forgatáson. Emilynek pedig mindenképpen szüksége volt a védelmemre. Legalábbis azt hitte, szüksége van rá. Illetve azt hitte, hatékonyan meg tudom védeni, ha kell. Negyed óra múlva behajtottunk az álmok kapuján. Azt hittem, láthatom majd a legendás díszleteket, a felépített városrészeket. Ehhez képest egy brutálisan nagy hangár előtt álltunk meg. Emily úgy sétált be a hatalmas vasajton, mint a hangár királynője. Harry és én utána indultunk. Akkor jöttem rá, hogy valójában az általam kültérem várt várost ott, abban az óriási fémdobozban építették fel, mert egy 18. századi angolváros utcájára léptem, amit csupán abban különbözött egy igazitól, hogy mindenhonnan kamerák lógtak, sínek szabdalták fel, melyeken szintén kamerákat szállító kocsikáltak, hatalmas reflektorok világították be az egész termet, és egyáltalán nem korhű ruhába öltözött emberek rohangáltak fels alá, rengetegen. Köszöntek Emilynek, kitértek előle, sztáron pedig haladt, haladt a hangár végébe, ahol egy ajtót kinyitottak neki, ő pedig bevonult két főből állós lepjével. Egy folyosón találtuk magunkat, ahonnan további ajtók nyíltak, mindenre rá volt írva, hová vezet. A harmadik ajtón Emily neve állt. a negyediken Sven Ericksoni. – Jesszus, ebből mi lesz? – tettem fel magamnak menet közben a kérdést, de nem volt időm tovább ezen diózni, mert beléptünk Emily ajtaján, és egy igazi, hamisítatlan sztáröltözőben találtuk magunkat, ahol már haptákban állt egy nő, mint megtudtam, a sminkes és fodrász egyben. – Köszönöm, hogy nem sminkeltél, Emily – jegyezte meg a nő, akinek színjátszó rövid haja, engem elriasztott volna attól, hogy a keze alá adja magam – nem teketóriázott, már le is ültette a színésznőt a székbe, hátrahajtotta vele a támlát, és neki látott, hogy 18. századi prostivá varázsolja. Ezt kérted, nem? Rosalinda itt van már. Persze, két sminkeli, csak mondom. Fogalmam sincs, hogy fogja azt a sötét szikkat bőrét hamvas barack színre változtatni. Szerintem nincs az az alapozó, ami befedi, mondta meg a vállát a nő. Emilyre pillantottam, aki lehúny szemmel hallgatta, és közben elégedetten mosolygott. – És Sven? – Ó, Sven már a stúdióban van valahol, nyilván a feleségét pátyolgatja. – Mi? – pattant ki Emily szeme. – Úgy jöttek be, mint egy turbékuló gerlepár. – Az a nő le sem szakadt Svenről, pedig a pasas megérne egy-két csapkodás még nekem is. – Amúgy ezt ki? – pillantott rám. – Csak a barátnőm, ne foglalkozz vele, most egy darabig nálam lakik, és kíváncsi volt a forgatásra, szóval enyeleg a feleségével. Aha, nyugtázta a sminkes, mint ha most randéznának először. Fura. Az, ismerte el fa hangon a sztár, aztán nem szólalt meg többet. Miután a helyén volt a smink, a szépségpöty, és a magasra tornyozott parókája is, belépett egy idősebb dundi asszony, és a fogassról leemelt egy hatalmas zsákot, majd széthúzott rajta egy cipzárt. Fantasztikus, borvörös ruha tárult a szemünk elé, Kamu drága kövekkel, csípkékkel és olyan mély kivágással, hogy kíváncsi voltam, Emily melle bent marad-e a ruhában, vagy időről időre kikandikál a dekoltásból. Emily hamisítatlan korabeli úri szajhának látszott, már roppant dögös fajtából, de az arcára sötét árnyékot vetett rossz kedve. A hír, miszerint Erikson Sven Erickson, romantikus szerelemben turbékola feleségével, teljesen letaglózta. Vártam, hogy mikor kér valami szeszt, de nem kért. Tartotta magát, nem ivott. Megállapítottam, hogy idegenek előtt nem iszik. Úgy tűnt, az imidzse mindennél fontosabb a számára, és azt a finom úri nőképet, amit kialakított magáról, képes is volt megőrizni. Ezért nagyon tiszteltem, és tudtam pillanatnyilag legszívesebben fél holtra magát, ha egyedül lenne. Persze, ami késik, nem múlik. Várható volt, hogy amint hazaérünk, nem lesz biztonságban a ház vodka készlete. Kiléptünk a hangárba, Emily beállt a reflektorok fényébe, egy budóárszerűen berendezett díszletbe, és figyelte a rendező utasításait. Végtelenül fegyelmezett volt, senki nem vehette észre, hogy belül Maria a féltékenység. Sven lépett mellé, és elkezdődött a forgatás, mely valójában egy meglehetősen forró szerelmi jelenettel indult. Sven csodása mutatott fekete szűk nadrágjában, lovagló és elől nyitott fehér ingében, és úgy ölelte partnernőjét, hogy tisztára elhittem valósak az érzelmei. Oldalra néztem, figyeltem a feleséget. Csinos barna nő volt, amolyan nyugodt, átlagos szépség, aki a harmincas évei járhatott. Mosolyogva figyelte, ahogy férje keményen gyűri Emilit, de jobban megnézve azt is észrevettem, hogy a mosolya szinte ráragadt az arcára. Egy idő után merevvé vált, különösen azután, hogy több egyszerre is meg kellett ismételni a jelenetet, Emily hibájából. Magamban elvigyorodtam ezen a trükkön, számomra egyértelmű volt, hogy Emily minél tovább Sven karjaiban akar maradni. Hozzá simult közben félig tényleg a elle. Ölelte a férfit, felkínálta magát, huncutkodott vele, a csókolat pedig teljes átéléssel bújt Szvenhez. Ez bizony nem az az elhíresült filmes csók volt. Csapkodtak a nyelvek, legalábbis Emily nyelve biztos. Sven kissé kényelmetlenül érezte magát, erről árulkodtak két csapó között a mozdulatai, de nem mondhatott ellent a rendezőnek. Emily pedig rendre elrontotta a szövegét. A díszlet másik oldalán Rosalinda Lamartin várakozott, egyre türelmetlenebbül, még sorra sem kerülhetett, hisz folyton újra kellett venni a csók jelenetet. Húzogatta a száját, suktosott egy fiatal, meleg férfi fülébe, közben fél szemmel folyton Emily felé lesett. Szinte sütött belőle az irigység és a rossz indulat. A két nő a díszlet két oldaláról egyként gyűlölte Emilit, noha mindkettő másért. Már is megvoltak a gyanúsítotjaim, Elég egyszerűnek tűnt az ügy. Ha nem egy bolond rajongó küldözgette a leveleket, akkor a két rivális valamelyike. Henri kizártam, neki az volt az érdeke, hogy az ügyfele jókedvű, boldog, tetrekész és profi legyen. Ártott volna az üzletnek, ha Emily a félelme miatt szétszortá válik. Emily nagy nehezen befejezte hibátlanul a szerelmi jelenetet Svennel. Ekkor berontott Rosalinda, félrelökte Emilit, aki láthatóan nem számított ilyen durva támadásra, és meglehetősen nagyot esett. Az arca tükrözte, hogy szíve szerint kitépnék kolléga nője haját, de a rendező nem intette le a jelenetet. Sven nejére pillantottam, ő most már csillogó szemmel figyelte az eseményeket, és sugárzott a tekintetéből a kár öröm. Aztán Rosalinda neki a szvennek, akit mindenféle csaló pernahajdernek lehordott, ütötte, ahol érte, és ezzel vége is lett a mai forgatásnak. Rosalindát nem kellett ismételni. A csapó után Emily Rosalindához lépett, és dühösen magyarázott neki. Közben a karját tapogatta, a rendezőnek is elpanaszolta, hogy erről nem volt szó, és a kolléganője túllépte a szerepét, mire a rendező elkezdett ordibálni, hogy most már mindenki kussoljon, neki elege van, azzal otthagyta a díszletet. Emily elindult az öltözője felé, én pedig szorosan követtem, nehogy Rosalinda esetleg megtámadja. Legnagyobb döbbenetemre, amint beléptünk az öltözőbe, Emily viselkedése teljesen megváltozott. Mosolygott. Szívből, aztán nevedgélt, a sminkessel fecsegett ostobaságokról, és úgy pörgött, mint akit felhúztak. Boldognak látszott. Boldognak és lelkesnek, pedig nem úgy tűnt, hogy bármi is változott. Sven ugyanúgy a feleségéhez tért vissza, Rosalinda sérülést okozott neki. A hazafelé vezető úton is vidám volt, otthon aztán, miután Harry elment, minden kiderült. – Ma este vendégem lesz, Caroline, közölte velem a hírt Emily. – Kérlek, a vendégházban aludj. – De most költöztem vissza a szobámba. – Próbálkoztam, mire Emily szigorúan rám nézett. Nem vitatkozom, nem akarlak a házban látni. – Tehát Sven ismét meglátogatja. Arra jutottam, felfedem a kártyáimat, hát ha beavat a bizalmába. – Miszer Erikson jön? – Ezt honnan veszed? – förmetrem? mire én elmosolyodtam. – Én össze első nap a teraszról. Láttam, hogy összevesztetek. – Mit kószáltál te arra? – Nem megmondtam, hogy a vendégházban legyél. A kutyát etettem, hazudtam. És megláttam, hogy szven Eriksson érkezik. Aztán pedig sétáltam egyet. És téged láttalak a teraszon a saját hányásodba fuldokolni. – Ne! – emeltem fel a kezemet. – Ne félj, egyszerűen csak bíz meg bennem. Nem árultam el senkinek, és nem is fogom. De ugye nem gondoltad, hogy eltitkolhatod előlem ki a vendéged? Testőrnek vettél fel, és nem tudlak megvédeni, ha titkolózol. Ez például egy fontos információ lett volna, hisz a fenyegető levelek származhatnak Mr. Eriksson feleségétől is. Miközben beszéltem, Emily arcán érzelmek egész skálája vonult végig. – Dű! – kétségbeesés, döbbenet, szomorúság, majd beletörődés. Jó, gyere, intett, és elindult a hálószobája felé. Belépett, a papagáj asztalkájához ment, a kalitka mögül előhúzott egy üveget és egy poharat. Töltött magának, engem meg sem kínált, nem, mint a kértem volna. Leült az ágyára, én pedig letettem magam az egyik fotelba, noha nem mondta, hogy foglaljak helyet. Svennel szeretjük egymást, már néhány hónapja. Kezdte. És úgy láttam, szinte megkönnyebbül, hogy valakinek beszélhet az érzéseiről. Valakinek, akiben kénytelen megbízni, még ha nem is önszántából. Voltál már szerelmes? pillantott rám. Majd válaszra sem várva, elfordította a tekintetét. Belekortyolt a poharába, és folytatta. Igazán szeretjük egymást, de Sven még nem akarja elhagyni a feleségét. Csak most házasodtak alig egy éve. Azért veszekedtünk tegnap előtt, mert én nem akartam várni, nem akartam csak szerető lenni. Én Emily Montgomery vagyok, nem leszek második nő valaki életében. De akkor szven azt mondta, ha így gondolom, akkor hagyjuk az egészet, mert ő még most nem áll készen a válaszra. Ma azonban az a csók jelenet. Te is láttad. Nézett rám és mosolygott. Az igazi volt. Nem megjátszott. Nem szerep. Igazán csókoltuk egymást, úgy, hogy a neje is látta. Csak a hülye nem vette észre, hogy ez nem filmes csók. Közben megbeszéltük, hogy ma este ismét meglátogat, és megbeszéljük a dolgot. Tudom, hogy ő is akar engem, csak fél a közutálattól. Ráadásul a vállással bajba kerülhet, hisz a felesége egy gazdag producer. Tehát ma ide jön, és folytatódik a viszony. Ebben reménykedsz? Nem reménykedem, biztos vagyok benne, nevetett fel. Különben miért jönne, hm? Minden esetre lehetséges, hogy a felesége küldözgeti a leveleket. Végtére is, azóta kapom őket, mióta a Svennel komolyabbra fordultak a dolgaink. Erre gondoltam én is, de bizonyíték nélkül nem nyugodhatunk meg. Tártam szét a karomat. És mi a helyzet Rosalinda Lamartinnal? Úgy tűnt, ő sem rajong, érted. Emily felpattant és a tükörhöz lépett, megnézte a karját. Bekékült. Gyűlöl, persze. Minden főszerep az enyém, ő csak mellékszerepeket kap. Természetesen úgy viselkedik, amikor összefutunk, mintha a legjobb barátnőm lenne. De tudom, hogyha megnyomhatna egy gombot, ami eltüntet örökre, gondolkodás nélkül megnyomná. Mindenki úgy tudja, hogy barátnők vagytok. Még Bílzon is. Emily megvonta a vállát. Persze. Sosem mondjuk ki. Rosalinda ma elvetette a súlykot, de alapvetően kedvesnek mutatja magát, aki örül a sikereimnek amikor tényleg barátok voltunk, vagy valami olyasmi. Néhány éve, amikor ide kerültem, én is azt hittem, hogy kedvel segített. Sokat beszélgettünk, gyakori vendég volt nálam. Én is nála. Együtt jártunk partikra, de aztán nekem jobb szerepek jutottak, és Rózi, habár továbbra is igyekezett fenntartani a látszatot, egyre jobban utált. Megértem, vigyeztette le a száját. Ő már húsz éve tapossa a port Hollywoodban, de soha nem kapott olyan kassza siker mint én. Egyszer spicesen arról beszélt, fáj neki, hogy nekem minden az ölembe hullik. Még ő végigjárta az összes lépcsőfokot, összes díványt, összes vén producer mocskos hálószobáját. Én meg betoppantam, és megkaptam mindent, amiért ő évek óta dolgozott. Hát, meg öregebb is nálam, és ez itt nem előny. Hány éves? Szerintem egy nappal sem volt öregebb Emilinél, de hagytam abban a hitben, hogy nem sejtem az ő korát. Rózi? Nögyven lehet. Jól tartja magát, de azért már nem játszhat el akármit. Értem. Őt és Abigail Ericsont megemlítem vilzonnyomozónak, habár ő is rájuk gyanakszik elsősorban. Mindkettő utál téged, és mindkettőnek megvan rá az oka. Abigail Ericson, mióta tud a viszonyotokról? Tud róla egyáltalán? Hivatalosan gondolom, nem arra, hogy sejti. Emily felnevetett. Már azóta élnek a plegykák kettőnkről, Szvendel, hogy egy éve leforgattuk azt a filmet. Izott a levegő, ha egy jelenetben szerepeltünk. A rendező meg is jegyezte, hogy ilyen erős kémiát még nem látott két színész között. Aztán sokszor, nagyon sokszor kellett megbeszélnünk a szerepünket, de nem történt köztünk semmi. Abigail már akkor is féltékenykedett, ezért szven gyorsan elvette feleségül, hogy megnyugtassa vagy megelőzze az elkerülhetetlent. Abba majdnem belepusztultam, azonban nem szólhattam semmit, hisz tényleg csak barátság volt köztünk, legalábbis ezt hazudtuk magunknak. De eljött a pillanat. Fél éve egy partin összetalálkoztunk, és képtelenek voltunk ellenállni a vágynak. Azóta titokban találkozunk, de ebigél bizonyára rájött a kapcsolatunkra, mert Szent folyton velem gyötri. Sven pedig tétóva nem tudja, mit tegyen, engem szeret, de ha elhagyja abigail rengeteg új munkától esik el, ráadásul a nő még ki is forgatja mindenéből. Szóval érthető, hogy nem akar őrült módjára viselkedni, de el fog válni mert ezt a szerelmet, amit egymás iránt érzünk, nem lehet már sokáig titokban tartani. Emily szinte szónokolt. Olyan beleéléssel ecsetelte a szerelmüket, hogy hinnem kellett neki. Őszintének látszott. Őszintén hit abban, amit mondott, és már-már megsajnáltam Sven Ericsont, amiért ilyen kutyaszorítóba került. Ránéztem a telefonomra, háromnegyedöt volt. – Mennem kell, percegen belül ideér Mr. Wilson – Á, a jó képű Mr. Wilson, kortyolt bele az italába Emily. Igazán kellemes férfi, a maga kissé megviselt módján. Mondta, hogy szaru volt? Bólintottam. Azt is mondta, miért hagyta ott a rendőrséget? Nem, azt nem mondta, pillantottam érdeklődve a színésznőre. Kinyírt valakit, azt hiszem a társát. Persze bizonyára volt ráúkkal. Minden esetre nagyon jó híre van magánnyomozóként diszkrét ember. Nekem meg most ez elég fontos hajtotta fel az utolsó kortyot a pohárban, és felállt. Én is felemelkedtem a fotából, és elindultam az ajtóhoz. Így, hogy tudom, mi a helyzet Mr. Eriksonnal ki kell cuccolnom a kis házba. És ne leselkedj, nem szép dolog. Nem vagyok kukkoló, háborodtam fel. Miközben pontosan tudtam, hogy de, igenis kukkoló vagyok, és ma este is leselkedni fogok, mert baromira izgatnak a fejlemények. Mire lebandukoltam a lépcsőn, már hallottam is, hogy megáll Wilson terepjárója a ház előtt. Eszembe jutott, hogy meg kellett volna kérdeznem Emilit, hol tartja a stúkkert, de aztán legyintettem. majd megkérdezem, ha hazajöttem. Felkaptam a táskámat, beledobtam a telefonomat, napszemüveget tettem a fejemre, és kisijedtem a rámvárakozó, társgyilkos ex-zsarúhoz. Mr. Wilson bolintottam felé. Miss Brooke viszonozta a bolintást a pasas, és megbökte bészból sapkáját. Sajnos, ha lehet, még jobban nézett ki, mint tegnap. A sapka és a napszemüveg sportossá, és egy kicsit veszélyessé varázsolta amúgy is hatásos kősejét. Persze lehet, hogy azért is lettem veszélyesebbnek, mert megtudtam, hogy megölte a partnerét. Izgatott a kérdés, hogy mi történhetett. Miért nyírja ki valaki a társát? Úgy döntöttem, nem vacakolok. Amint kikanyarodtunk a kertből, fel is tettem a kérdést. Tényleg kinyírta a társát? Néztem rá a napszemüvegem fölött, mire a pasas felmordult. Maga mindig ilyen kíváncsi? Csak lényegre törő vagyok, Mr. Wilson, mondtam meg a vállamat. De mielőtt lőtére megyek magával. Szeretném tudni, nem leszek e céltábla. Tenyérbe mászónő, mondták már, vonta össze a szemöldökét a férfi. Mondták, nos? Igen, lelőttem a partneremet, mert korrupt volt. Én rájöttem, ki akart nyírni, de én voltam a gyorsabb. Ennyi. Van még kérdése? Elítélték? Miért ítéltek volna el? A zsaruknál ezt sem lehet tudni. Nem, nem ítéltek el, kitüntettek. Most elégedett? Igen, most már mehetünk, de akkor miért hagyta ott a rendőrséget? Nem tudtam befogni a számot, pedig láttam, hogy Wilson nem szívesen beszél erről, mégis tovább kérdezgettem. Mert így döntöttem, és most már fejezze be, mert magát is lelövöm. Törrent rám. Oké, okay. engedtem el a témát. Ma a forgatáson láttam Mrs. Erikson és Rosalinda Lamartint is. Mindkettő elég gyanús. Pár másodpercig nem jött válasz. Szerintem Wilson emésztette az iménti támadásomat, próbált túljutni a pofátlanságomon, majd felén pillantott. Mit látott? Elmeséltem mindent részletesen, azt is, hogy Emily végre a bizalmába avatott, vagyis mostantól hivatalosan is tudok a viszonyáról. Én inkább Rosalinda Lamartinra gyanakszom, Abigail Eriksson finomabb nőnek látszik. Nem nézek ki belőle ilyen leveleket. Ezek inkább egy dühös, kevésbé kultúrált emberre utalnak, nem egy nyugodt, megfontolt nőre. Nos, akkor tarthatjuk első számú gyanúsítottnak Rosalinda Lamartint. Viszont bizonyíték kell, hogy biztosak legyünk benne. Az pedig nincs, bólintottam. Egyenlőre el a száját vilzom, és megállapítottam, hogy egészen szexi teltajkai vannak. Majd azt is megállapítottam, hogy nyilván nem találnám ilyen vonzónak, ha az elmúlt három hónapban nem hevertem volna teljesen parlagon. A dombok felé haladtunk, ki a lakóházak közül, majd leparkoltunk egy poros mellékúton, ahonnan gyalog haladtunk tovább, majd egy düledező foháznál álltunk meg. Itt vagyunk. Ez a lőtér. Ez. Mosolyodott el a férfi, és bement a faházba, ahonnan üres-sörös dobozokkal tért vissza. Nem erre számított? Nem, vallottam be. Azt hittem, valami rendes lőtérre visz. Oda is elviszem, de először nem árt, ha megtanul kezelni egy pisztolyt. Nem elméletben. Felsóhajtottam, Kettesben voltam egy kietlen domboldalban egy férfi valaki lelőtte a társát, még a önvédelemből is, egy romos kunyhó mellett, ahová bármikor berángathat. Magamban elvigyorodtam. Egyáltalán nem féltem. Wilson az a típusú férfi volt, akiben első perctől megbíztam. És a kunyhó barángatás inkább csak a vágyaim kivetülése volt, és nem a félelmemé. A nyomozó kipakolta a sörös dobozokat egy farekeszre, mely tőlünk úgy húsz lépésre lehetett, aztán a háta mögé nyúlt, és előhúzott egy pisztolyt. Autómata. Nézze, tartotta elém, de én egy lépést hátráltam. Mi baja? Mi van, ha elsül? Nincs kibiztosítva. Fogja meg. Nem lövöm le magam, vagy magát. Mondta, nincs kibiztosítva. Az azt jelenti, hogy nem lehet vele lőni. A hangjában nevetés bújkált, mulatott rajtam. Azért tényleg bátor, hogy testőrnek adta el magát, és így fél a fegyverektől. Nem hittem, hogy dolgom lesz pisztolyjal. Nyúltam a fegyverért, és rámarkoltam, ahogy a filmekben láttam. Sokkal nehezebb volt, mint amire számítottam, de pont úgy nézett ki, mint a krimikben a zsaruk pisztolya. Érzi a súlyát. Ezt kell megtartania úgy, hogy még célozni is tudjon. Figyeljen! Vette ki a kezemből a fegyvert, és a sörös dobozok felé tartotta. Nem sütötte el, csak egyenes karral, két kézzel ráirányította a dobozokra. Két kézzel fogja, nem egy kézzel, az egyikkel megtámasztja a másikat, és úgy céloz. És ugye nem kell mondanom, hogy nem hadon elszik vele, mint a nők általában. Ha nem akar lőni, lefelé fordítja a csövét. Világos? Aha, bolintottam. Én is láttam már néhány vígjátékot, amelyben mindenki fedezékbe vonult, mert a színésznő össze-vissza egy pisztolyjalt. Én ilyesmit nem követtem volna el. Akkor fogja és tartsa célra, nyomta a kezembe újra, aztán mögém állt. Felemeltem a karomat, szorosan marokra fogtam a pisztolyt, és megcéloztam a sörös dobozt. A hátát tartsa egyenesen, a karját is stabilan, így. Ölelt át hátulról, és megfogta a két karomat. Éreztem a teste melegét, megremegett a kezem. Teljes testével hozzám simult hátulról, minden porcikáját éreztem. Én koncentráljak. Tisztára, mint egy elcsépelt, romantikus vesztern ötlött fel bennem, de az érzést, ami olyan jó volt, nem tudtam leküzdeni. Adja ide, mormolta a fülembe, és a meleg lélegzete megbizsergette a nyakszírtemet. Mit leheltem vissza enyhekábulatban? A pisztolyt, mondta, és finoman kivette a kezemből a fegyvert. Majd ellépett mögülem, kibiztosította, és mellém állt. Így lő vele, emelte fel a pisztolyt, és lőtt. Hatalmas durranás, majd azzal egy időben egy sörös doboz halála jelezte, hogy megtörtént a lövés. Iszonyat hangos volt, megállt bennem az ütő. – Miért nem szólt? – kiabáltam, és a fülemre tapasztottam a kezemet. – Szóltam? – vonta meg a vállát a pasas, akinek legszívesebben lekevertem volna egyet, mert a fülem még mindig csengett. – Ez ilyen hangos, most maga jön – lépett hozzám, és ismét átölelt. A pisztolyt előre tartva mellettem. Fogja meg a kezemet két kézzel. Ha nem lettem volna rettenetesen mérges a váratlan lövés miatt, akkor végtelenül szexinek tartottam volna a hangját, ahogy a fülembe mormolja, mit fogjak meg. Így is szexinek találtam. Most lőni fogunk, közölte. És meghúzta a ravaszt. Újabb durranás, újabb halál. És most egyedül. Megfogtam a fegyvert két kézzel, célra tartottam, de nem mertem megúzni a ravaszt. Visszarúg, számítson rá. Tartsa erősen, de ne akarjon vizet facsarni belőle, nem fog sikerülni. Hallottam mögülem a hangját. Lőjön, Dúr! Lőttem, és persze nem találtam el semmit. Valahol a dobozok mögött porzott a kisűvítő golyó. Újra! vezényelt Vézon. Újra és újra lőttem. Mellé! Miután kiürült a tár, a nyomozó megtöltötte. Utasításokat adott, merre tartsam a fegyvert, hogyan célozzak, és a második tár felénél sikerült is eltalálnom a farekeszt, amitől ledőlt a harmadik sörös doboz. Mint ha eltaláltam volna. Felordítottam örömömben. Eltaláltam, eltaláltam! Nem találta el, de alakul, vigyorgott a férfi, és kivette a kezemből a pisztolyt, majd egészen közel lépett hozzám. Egész ügyes. Söpört ki gyengéd mozdulattal egy tincset a szememből, majd lehajolt, és elkezdte összeszedegetni a töltényhüvelyeket a földről. Én meg úgy álltam ott, mint egy sóbálvány. Holnap ráér? Nem tudom, motyogtam. Emilitől függ. Gondoltam, ehetnénk valamit, persze csak miután... gyakorolt. Az étel gondolatára összefutott a számban. Akár hamburgert? csillogott a szemem, a hangomba vágyakozás költözött. Akár azt egyenesedett fel Vilzon. Ez a vágya? Bármi jöhet, ami húsos, nyaltam meg a számot. Vilzon egy pillanatig meredtem bámulta az ajkamat, majd elfordult. Ezt ne csinálja. Mit? Ne nyalogassa a száját, mert nem vállalok felelősséget a következményekért. Elmosolyodtam. Maga kezdte. Már megint nem tudtam lakatot tenni a számra. Mire gondol? Állt elém újra. Most szorosabban, mint eddig. Átölelt, néztem fel rá vigyorogva. Csak a tartásája avítottam. Az ő szeme is mosolygott. Kiderült, hogy nem barna, hanem kék, mint az óceán. Értem. Egy sört húzta a száját is mosolyra, majd ott hagyott és bement a romhalmazba, aztán két dobos sörrel a kezében visszatért. Meglepetésemre jéghideg volt a sör. Van bent hűtő? Nyitottam fel a dobozt. Ágy is? kacsintott Wilson. Mire én felnevettem? Csodálatos! ittem egy kortyot, és úgy éreztem, ilyen fantasztikusan üdítő italt még életemben nem ittam. Egészen kimelegettem Wilson érintésétől, a sör sem tudta teljes mértékben lehűteni az érzéseimet. Ekkor meghallottam, hogy csörög a telefonom. Láttam, hogy Emily keres, és sejtettem, hogy nem valami apróság miatt. Még soha nem hívott fel. Emily? Szóltam bele a telefonba meglepetten. Jött egy levél. Egy újabb levél. És ez még szörnyűbb, mint a többi. A hangja hisztérikussan csengett. Fenyegető levél, kérdeztem teljesen feleslegesen. Mi más lenne? Azonnal gyere haza. Ha veled van vilzon, jöjjön ő is. Kiabálta a telefonba tébolyultan. Nem volt magánál, és én nem attól féltem elsősorban, hogy valaki rátámad, hanem attól, hogy esetleg a hatalmas stressztől valami baja esik, anélkül, hogy bárki is hozzáérne. wilson pillantottam, aki lemondóan megcsóválta a fejét, mintha azt mondaná, várhatott volna egy órát vagy kettőt az a rohadék, aki emilit fenyegeti. Hallottam, nézett rám wilson, és a kocsi felé indult. Jöjjön, mielőtt Miss Montgomery Cartes magában. Letettem a majdnem teli sörös dobozt, és fájó szívvel, de kötelességtudón követtem a nyomozót. Vizon beletaposott a gázba, és egy negyed óra múlva az üvegpalota előtt fékezett. Kipattantam a terepjáróból, és berontottam a házba. Emilia nappaliban ücsörgött a kanapén, és egy pohár italt szorongatott, mely ugyan víznek látszott, de az életemet tettem volna rá, hogy nem az. Mellett egy kibontott levél feküdt, hirtelen ránézésre, egy éppen olyan gépelt üzenet, mint a többi. Nem szóltam egy szót sem, csak felkaptam a papírt. Minden tudok rólad, ismerem minden titkodat. Azt is, amit senki más nem. A kezemben vagy. Véged. Ötször elolvastam, de semmit nem találtam benne, amitől fenyegetőbb lenne, mint a másik két levél. Szerintem pont olyan levegőbe vagdalkozás művelt az írója, mint eddig. Semmi konkrétum, semmi követelés, mintha csak ijesztgetni akarná Emilit. Wilson is megérkezett, a kezébe nyomtam a levelet, és felhúztam a vállamat. Elolvasta aztán rám nézett kérdőn. Emily fordultam a színésznőhöz, aki riadtan, már kevésbé hisztérikusan, de még mindig remegve nézett ránk. Ez a levél nem szörnyűbb, mint a többi. Pont ugyanolyan, mint az előzőek, mondta Malkan. Ez sokkal fenyegetőbb, csattan fel. Érzem, hogy itt van a közelemben. Engem figyel, lesi minden mozdulatomat. Ezt a levelet nem postás hozta, ezt valaki bedobta a postaládába, nincs sajta pecsét. A többit postán küldték, de ezt személyesen hozta el a pszichopata. Az őrületbe akar kergetni. Igen, és úgy látom, elég sikeresen, Morokta Wilson. Maga ne az orra alatt, hanem kerítse végre kézre ezt az őrültet. Úgy, hogy nem engedi figyelni a házát. Nehéz lesz, Miss Montgomery. Úgy. Most már itt van Károlin, majd ő figyel. Maga megfigyelje azokat, akiket gyanúsít, ez a dolga. Pattant fel Emili, és letette a poharat. Most menjen, vendéget várok. Vendéget vár miközben retteg. Honnan tudja, hogy nem a vendége a fenyegető? Tudom, és kész. Menjen, vigye a levelet is, ne is lássam. Emelte fel a karjait a nő, azzal ott is hagyott bennünket. Tátott szájjal néztünk Emili után, Ennél logikátlanabb, eszelősebb megoldást egyikünk sem látott még. Rettek, közben vendéget vár, engem eltávolít, Vilzonnak megtiltja, hogy figyeljen. Közben meghallottam, hogy csörög Emili telefonja, amit azonnal fel is vett. De az, hogy mit beszélt, nem tudtam kivenni, mert magára zárta a hálószoba ajtaját. Én ezt nem értem, motyogtam magam elé. Gondolom magas se, pillantottam Vilzonra. A férfi megvonta a vállát, aztán elmosolyodott. Maga csak nyissa ki a szemét. – Van valami furcsa ebben a sztoriban. Ha Emily viselkedését leszámítjuk, akkor is. Megcsóválta a fejét, aztán közelebb lépett hozzám. – Mit szólna, ha holnap folytatnánk? Nem tudtam pontosan mire gondol. A flörtre, a nyomozásra, vagy a lőgyakorlatra, de mindegy is volt. Én bármelyiket szívesen folytattam Bill Wilsonnal Folytassuk! – bolintottam lelkesen. – És akár rehetnénk is valamit. – Evés! – Leheltem, és már alig vártam a másnapot. Tudja, Emily vegetáriánus. Tudom, azért ajánlottam. A végén csont soványra fogyít. nevetett fel a férfi. Azt hittem a társaságomat igényli. Húztam el a számot, megjátszva a felháborodást, mire Wilson megfogta a karomat. Azt is. Aztán ott folytatjuk, ahol ma abba hagytuk. Most nem volt kétségem, hogy a flörtre gondol, és hevesebben kezdett verni a szívem. Ez a férfi tetszett nekem, ha bár tudtam, bármi történik is. Csupán annyi időre szól, amennyire a megbízatásom. Ezt persze nem mondhattam el neki, de valamiért nem is vágytam rá, hogy őszinte legyek. Nem hittem, hogy Wilson két nap, és nagyjából összesen három óra együtt töltött idő alatt mély érzelmeket kezdett táplálni irántam. Viszont kedveltük egymást, az egy percig sem volt számomra kétséges. Alig várom, mosolyogtam. A hamburgert tettem hozzá. A nyomozó felnevetett és megvakarta a homlokát. Nem egyszerű nő maga Miss Brooke. Hívjon, ha ráér. Ártatlannak, mégis izgalmasnak éreztem ezt a flörtöt a nyomozóval. Nem is igen gondolkodtam rajta. Szerettem, hogy nem idegeskedek, nem féltékenykedek, nem pusztulok bele az érzelmekbe. Csak élvezem a helyzetet. Azt sem tudtam, van-e felesége vagy barátnője, de egyelőre nem is értekelt. Jól szórakoztunk, és ez pillanatnyilag bőven elégnek bizonyult számomra. Miután vizon távozott, én ismét átcucoltam a vendégházba. Arra gondoltam, igaz, hogy nagy a kert, de bizonyára jól lesne tiffany a környezetváltozás, ezért kitaláltam, hogy miután megérkezik Erikson, és nem látok semmi gyanúsat, teszek egy kört a kutyával a környéken. Nem féltem, egy ekkora Godzilla mindenki elriaszt. Nyolc körül meg is jött az akcióhős, én pedig elfoglaltam kukkoló pozíciómat a bokor mögött. Először egészen jókedélyűen iszogattak a nappaliban, legalábbis úgy tűnt az üveg Beszélgettek, valami könyvet nézegettek, összedugták a fejüket. Emily nem úgy nézett ki, mint aki még mindig retteg a fenyegetőjétől, sőt, nevetett, töltögetett és szintett tánclépésben ugrálta körül a férfit, aki hagyta. Sőt, úgy tűnt, egyáltalán nincs ellenére. Majd nagyjából fél óra elteltével fogták magukat és felvonultak a hálószobába. Basszus, a végén még igaza lesz Emilinek. Morogtam magam elé, mert sok mindenre számítottam, de arra nem, hogy ezek ketten az ágyban kötnek ki. Furcsáltam, hogy Emilén egyáltalán nem látszott a korábbi hisztéria, feszültség. Úgy viselkedett, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Kifejezetten boldognak tűnt. Elgondolkodtam, vajon ennyire jó színésznő, vagy ilyen varázslatos hatást gyakorol-e rá Mr. Ericsson? Felsóhajtottam, aztán visszamentem a vendégházba, magamra húztam az előre kikészített kapucnis pulcsimat, ráraktam a pórázt a kutyára, majd elindultam a kapu felé. Még visszanéztem, hát ha látok valamit az üvegfalonát, de semmi. A hálószoba redőnyét leengedték, a nappaliban lekapcsolták a lámpát. Úgy tippeltem, a pasi legalább egy órát marad, az illendőség minimum ennyit meghíván, még ha rövid is a kufirc, úgyhogy nem siettem. Már besötétedett, de az utcai lámpák elég fényt adtak, hogy belássam az utat. Nem vittem magammal mást, csak a kulcsot és a telefonomat. Azt gondoltam, autósokon kívül nem találkozunk mással, de meglepettel láttam, hogy nem csak én gondoltam a kutyasétáltatással. Kiskutya, közepes kutya, szobakutya, harci kutya, mindenféle jószág és gazdája megfordult arra, amerre jártunk, de senkinek nem volt akkora testőre, mint nekem. Godzilla szépen és peckesen sétált mellettem. Végtelenül elégedett voltam a magatartásával és magával a sétával is, pedig sok mindent nem figyelhettem meg a magas falakon, szépen zöldelő növényeken és a többi kutya sétáltaton kívül. Luxusautók húztak el mellettem, jelezve, hogy ezen a környéken kizárólag gazdag emberek élnek. Ha feltűnt egy-egy csotrogány, tudni lehetett, hogy valamelyik alkalmazott megy haza, vagy valamerre. Nagyjából egy órát sétálgattunk, büszke voltam magamra, hogy nem tévedtünk el. Amikor a házhoz közeledtünk, beszélgetést hallottam. Sőt, valójában szóváltást, habár nem értettem, miről folyik a diskurzus. Úgy sejtettem, hogy szven és Emily ismét veszekednek, úgyhogy csendben osonva még közelebb óvakodtam. A kutya mellettem megfeszült, de megsimogattam, és szorosan fogtam a pórázát, remélve, hogy nem kezd el rohanni a gazdája felé, és nem húz végig a járdán, mint a dögött. Emily egy férfival tárgyalt a kapuban, egy férfival, aki nem szven volt. A pasast megvilágította az egyik lámpa a sok közül, melyek nagyjából két méterenként helyezkedtek el a kőkerítés tetején. Jól láttam, hogy egy vékony, szinte törékeny, erősen lepattant töltözéket viselő, cseppet sem Emily köreihez illő figura, aki viszont úgy magyarázott a munkaadónak, mintha régóta ismernék egymást. Különösen furcsának találtam, hogy a színésznő nem rettegve gubbaszt egy ilyen látogató láttán a házban, hanem a kapu előtt folytott hangon vitatkozik vele. A kapu előtt, vagyis a kapun kívül, mintha nem akarná, hogy a házból meglássák. Az első gondolatom az volt, hogy oda megyek hozzájuk, és kérdőre vonom a pasast, mit keres a háznál, és takarodjon, különben hívom a rendőrséget. De valami visszatartott. Leginkább Emily közvetlen, habár haragos viselkedése. És az, hogy hirtelen átad valamit az ürgének. Nem láttam mi az, de adott neki valamit, amit a férfi a zsebébe süllyesztett. Hirtelen belém vágott, hogy bármi történik is itt. Az titokban történik. Engem viszont nem olyan fából faragtak, aki szeret rejtélyeket megoldatlanul hagyni. Kikaptam a telefonomat a zsebemből, és csináltam néhány fotót. Nagy szerencsének tartottam, hogy a fickó szinte végig a lámpa fényében tartózkodott, így bár nem voltam biztos benne, hogy jól látható lesz a képeken. Az esély azért volt rá. Végül Emily visszament a házba, a rosszul öltözött figura pedig hál' Istennek a másik irányba indult el. Így nem találkozott össze velem. Vártam néhány percet, aztán én is beléptem a kapun. Szélne keresztettem godzilla aki már amúgy is rángatta kicsit a pórázt, nem örült az ácsorgásnak én pedig körülnéztem. Sven nem parkolt a kertben, tehát korábban elment, mint számítottam rá. Emilia nappaliban ült a kanapén, és épp egy üvegből töltött magának italt. Nem tűnt semmi ilyetnek, sem idegesnek. Ez már abból is látszott, hogy vette a fáradtságot koktélt keverni magának a hogy az üvegből vedelni a szeszt. Talán még mosolygott is. Minden esetre úgy láttam elégedett. Amikor nyílt az üvegfal. Én elsurrantam a ház falához, azt éreztem, nem kell most felfednem magam, de aztán átgondoltam a helyzetet, és mégiscsak elindultam a terasz felé. Emily, léptem a teraszra épp akkor, amikor a nő kényelembe helyezkedett a kanapén, kezében a szokásos, víznek látszó italával. Neked a kisházban lenne a helyed, rezzent össze a színésznő. Mit csinálsz itt? Etettem a kutyát. A kutyának nem tesz jót, ha éjszaka etetik. Megvontam a vállamat. Most jutottam hozzá, közben láttam, hogy kimentél a kapun. Ez nem volt okos dolog. Pontosan tudom, mikor vagyok veszélyben. Háborodott fel túlzóna nő, pedig minden létező, biztonsági szabályt megszegett. Miért mentél ki a kapun, és ki volt az a férfi, akivel beszéltél? Nem kerteltem, tudni akartam a válaszát. Akár igazat mond, akár nem. Emily egy pillanatig mereven bámult rám, aztán összeszedte magát. Most is eszembe jutott, milyen kiváló az önuralma, ami színésznőként igazán nagy erény. Csak egy hajléktalannal beszéltem. Dölt hátra nyugodtan. Te kimentél beszélgetni egy hajléktalannal? Ne viccelj. Csaptam le rá. Ez nem akármilyen hajléktalan, hanem German. Régóta ismerem, hetente meglátogat. Tudtam, hogy ő áll a kapuban. Láttam a biztonsági kamerán. Még egyszer kérdezem, Emily. Te kimentél egy hajléktalanhoz beszélgetni, azután, hogy délután kiborultál egy újabb fenyegetés miatt? Igen. És? Akkor ment eszben, és bármi történt volna, Görman megvéd. Ő egy állástalan színész, lecsúszott. Évekkel ezelőtt még kapott kisebb szerepeket, de már nem. Időnként adok neki egy kis pénzt, hogy ne halljon éhen. Ez akkor a bűn? Tehát pénzt adtál neki. Bólintott, és láttam, hogy egy cseppet sem tetszik neki a kérdezősködésem. Mostantól ne tedd. Ha mégis segíteni akarsz, akkor bízd rám. Tudom, hogy szeretsz jótékonykodni, de nem védhetlek meg, ha magánakcióid vannak. Nem válaszolt, elfordította a fejét. Hittem is, meg nem is a magyarázatot. Emily valóban szeretett szentként tündökölni, de eddig úgy tűnt, csak akkor, ha ezt a sajtó munkatársai is látják. Most pedig hirtelen kiderül, hogy titokban is támogatja a szerencsét a Nekem nem fért össze azzal, amit eddig megtudtam róla. Persze még csak három napja ismertem, akár az is lehet, hogy valóban egy angyal. És segít, ahol tud. Holnap is elmennék Mr. Wilsonnal lőgyakorlatra, mikor lenne alkalmas. Váltottam témát, mert tudtam, többet nem fogok belőle kihúzni. Emily vállat vont. Nem tett pikkért megjegyzést Vélzon férfias külsejére, sem arra, hogy én több időt töltök vele, mint az feltétlenül szükséges lenne. Mindegy, holnap semmi dolgom, menj, amikor akarsz. Meglepett az engedékenysége és a nyugalma is. Minden jól ment Mr. Eriksonnal. tettem fel az indiskrét kérdést. Felém kapta a fejét, aztán elmosolyodott. Persze. Hirtelen megéreztem, hogy hazudik. Akármilyen jó színésznő is volt, na váratlan kérdés kizökkentette egy pillanatra. Hiába mosolygott, a tekintete elborult. Akkor jó, hagytam annyiban. Magamban azt gondoltam, ha ő azt akarja hinni, hogy minden rendben, ki vagyok én, hogy ezt megcáfoljam. Minden esetre, na az eddigiek szerint Emilinek szárnyalnia kellett volna, ha valóban jól alakult a találkozó. Ő azonban inkább csendes, elgondolkodó, és mintha szomorkás lett volna. Beléptem a kisházba, ahonnan valójában simán visszaköltözhettem volna a főépületbe, tekintve, hogy Ericsson ma sem maradt sokáig, de már nem volt kedvem. Ránéztem a telefonomra, és elégedettel láttam, hogy egészen jól kivehető a hajléktalan arca. A képről egy kifejezetten súnyi ábrázatú fickó nézett rám, aki valaha jó képű lehetett. Most arra azonban a drog vagy a pia, vagy csak a nélkülözés, keményen szétgyötörte az ábrázatát. Picit homályos volt a kép, az arcára vetülő árnyékok sem segítettek, de úgy értékeltem, felismerhető a figura. Este tíz óra volt, késő egy telefonhíváshoz, de nem tudtam megállni. Mr. Wilson, Karolin vagyok. Holnap reggel találkozzunk. Szóltam bele a telefonba, amikor Bill felvette. Gondoltam, hogy hiányzom. Hallottam a kisékásás hangot, mely alapján nem tudtam eldönteni. Hogy a nyomozót álmából ébresztettem, vagy kissé részeg. Az utóbbira tippeltem, ahhoz még korán volt, hogy aludjon. Figyelmen kívül hagytam a megjegyzését, és folytattam. Történt valami, amit meg kellene vitatnunk. Tizenegyre értem tud jönni? Mi történt? élénkült fel Vézon. Majd elmondom személyesen. Még nekem is át kellett gondolnom, amit láttam és hallottam. Rendben, 11 korot leszek. Azzal letette a telefont. Kinyitottam a laptopomat és megírtam a napi jelentésemet. Nem részleteztem, például nem tettem említést arról, kutyát sétáltatok és napi infartus árán papagájt etetek, csak a lényeget írtam le. Kedves műszió Duál, minden rendben van, Emily bizalmát élvezem, úgy gondolom, hamarosan többet fogok tudni. Üdvözlettel, Caroline Wood. Azonnal jött a válasz. Miss Wood, ahhoz képest, hogy újságíró, nem mondhatnám, hogy írásban szószátjár. Az üzenetéből arra következtetek, hogy három nap alatt semmi említésre méltó nem történt. Mivel legkésőbb két hét múlva meg kell jelennie a cikknek, ez nem vett valami jó fényt a képességeire. Húzzon bele, Miss Wood, építsen kapcsolatokat, találjon egy sztorit. Dual. Két hét? Bámultam a kijelzőre. Azt hittem, van időm. Egy szóval nem mondta korábban, hogy határidőt szabott. Mire ez a nagy sietség? Elővettem a mobilomat, és a messengerre váltottam. Szia, Mendy. Duál most írta, hogy két hetem sincs összerakni a sztorit. Tudsz valamit? Miért kell kapkodnom? Karo. Tudtam, hogy Mendi Duál embere, de reméltem, hogy segít. Annak ellenére, hogy én rúgtam ki annak idején. Reméltem, hogy megemésztette, hogy nem volt választásom, és ad valami infót. Holnap reggel nyolckor hívj fel! Ennyit ért vissza Amanda Main, és ez némi reményel töltött el. Talán ő elmondja, mi a fene történt, amiért gyors iramban találnom kell valami világrengető történetet. Letöltöttem a hajléktalan figura fotóját a laptopomra, majd bedobtam a képet a Google fotókeresőbe, hát ha talál valamit, de csak hasonló képen lelakott arcokat dobott ki. Az én emberemet nem. Még egy próbát tettem. Beírtam a keresőbe, hogy German, színész, Los Angeles, Hollywood. Erre kiadta nekem az összes német származású színészt, és az összes, nem kevés amúgy, German névhez bármilyen módon kapcsolódó férfi fejét, de az én hajléktalanomat továbbra sem találtam. Sejtettem, hogy így lesz. Túlságosan nagy falat ez nekem, egy nem túl profi fotóval a kezemben. Előre tudtam, hogy jobb lesz, ha Wilson néz utána. Ő mégiscsak helyi erő. Bizonyára hozzáfér mindenféle nyilvántartáshoz.